Kanske var det sådana känslor som fick kungen att slutgiltigt slänga all försiktighet över bord och satsa allt på ett enda kort. Det fanns en vision av ett personligt rangarök i den enväldige monarkens huvud. Hela armén skulle dras med i hans egen undergång. Parentes. Kungens reaktion kan jämföras med den som hans far, Karl den XI, visade upp under den minst sagt bekymmersamma inledningen på det skånska kriget på 1670-talet. Då hade Karl den XI muttrat om att aldrig komma dädan, begärde icke annat än dö, slutparentes. Det beslut som nu fattades var entydigt. Man skulle attackera ryssarna, det fick bära eller brista. Om det nu var de dåliga nyheterna som anlänt den 22 juni som var avgörande för beslutet att gå till anfall mot ryssarna, varför dröjde man då till den 27 med att fatta det? För det första strävade den svenska ledningen i det längsta efter att få till ett slag på egna villkor. För det andra hade det faktum att kungen under dessa dagar lidit av svår feber på grund av inflammation i sitt sår. Ett tag hade han verkat vara döende, bidragit till att man skjutit på beslutet. Rensköld, som var den som under kungens sjukdom förde befälet över hären, ville inte ta på sitt ansvar att fatta ett så viktigt beslut så länge kungen svävade bortom sans och vett. Det var ytterst ett avgörande för karl. Och denna söndag hade han gjort en remarkabel återhämtning från Solfebens Mara, det är möjligt att beslutet också påverkades av en tredje faktor. Svenskarna hade kunnat se att ryssarna fortsatte med att gräva ner sig. Natten till söndagen hade minst en spaningspatrull varit ute och man hade dessutom insyn i ryssarnas fältarbeten. Rapporterna berättade att ännu fler redutter höll på att byggas. Ytterligare dröjsmål skulle bara innebära att den ryska arméns position blev allt mer svår att betvinga Även tiden var på Sarpeters sida. Beslutet var klart. Man skulle gå till anfall mot den ryska armén. Frågan var bara hur det skulle gå till. Den svenska planen för striden, som den går att rekonstruera, bestod sannolikt av två moment: ett, en genombrytning av det ryska skanssystemet mellan de två skogarna, och två, en därefter följande stormning av det befästa lägret. Planens första moment, genombrytningen av skansarna, skulle utföras i form av en överraskande genomrusning i skydd av det tidiga morgondunklet. Infanteriet skulle snabbt och överrumplande helt sonika passera de fientliga skansarna innan deras yrvakna besättningar hanställa till med någon större skada. Genombrytningen skulle ta form av en kombinerad infanteri- och kavalleriattack. Rytteriet behövdes i det första skedet för att slå proppen ur den ryska befästningslinjen. Strax bakom den bakre linjen av skansar stod som tidigare visats det samlade fientliga rytteriet. Det svenska kavalleriet skulle i samband med det överraskande anfallet slå denna styrka. Efter genombrottet skulle sedan de svenska skvadronerna utföra en annan mycket viktig uppgift. De skulle skära av den ryska huvudstyrkans enda riktiga reträttväg. Den norrut längs floden. Det svenska fotfolket skulle efter genomrusningen gå till attack mot det befästa lägret. Samtidigt skulle kavalleriet operera mot detta lägers norra front. Kung Stanislaus man vid den svenska armén sammanfattade planen på detta vis. Fältmarschalken skulle med ryteriet falla fienden i sidan. Infanteriet skulle angripa i fronten. Infanteriet skulle utdela huvudstöten i detta avslutande anfall mot lägret. Det var hammaren, medan rytteriet agerade städet, som genom sin attack fixerade de ryska stridskrafterna och hindrade deras reträtt norrut. Om planen, parentes, om den verkligen såg ut så här, vilket det mesta talar för, slutparentes, gick i lås, skulle det ända i ett förödande förintelseslag... Som tidigare påpekats hade den ryska positionen en klar svaghet. Möjligheten att dra sig ur var liten. Ett svenskt anfall som följde de skisserade linjerna skulle förvägra ryssarna de flesta av deras reträttvägar. En total undergång skulle hota Sarens hela här. Med ryggen mot floden och bara en enda ynklig väg att ta sig över på skulle den stå instängd, fångad.